agonie și extans pista 36. Peste câteva zile, un slujitor de la Hanul Ursului îi aduse un bilet prin care Bonarotto îl vestea că se întorsese. Se îndreptă grăbit într-acolo pe lângă târgul din Piața Navona, pe lângă atelierele și prăvăliile dintre ruinele Teatrului Pompei și stadionului lui Domitian, apoi pe lângă grădinile de Zarzava dinspre Piața Sant Apolinare. Ce face tata? întrebă Michelangelo. Cum a primit moartea lucreției? Prost, se închide mereu în odaia lui. Trebuie să-i găsim altă nevastă. Îți zice că mai degrabă trăiește singur decât să mai treacă încă o dată printr-o asemenea încercare. După o pauză adăugă. Negustorul de mătăsuri e gata să ceară închiderea lui pentru neplata datoriilor. Consilio poate dovedi că tata a luat marfa și, cum nu mai avem decât câțiva afiorini, l-ar putea vărâ la închisoare. Închisoare? Dio mio! Să vândă casa și ferma de la Setiniano. Nu poate. E arendată pe termen lung și afară de asta zice că mai bine se duce drept în iad decât să ne lipsească de ultima noastră moștenire. Michelangelo se înfurie. Ce moștenire? O casă? Ultima noastră moștenire e numele de Bonaroti. Trebuie să-l păzim cu grijă. Dar ce de făcut? Eu câștig doar câțiva scudi pe lună. Iar eu nu câștig nimic, dar am să câștig. Am să-l fac pe cardinalul Riario să înțeleagă dreptatea mea. Cardinalul îl ascultă, jucându-se liniștit cu lanțul lung de aur atârnat în jurul gâtului. Nu e drept să-ți fii rosit tot acest timp fără folos. Vă mulțumesc, excelență, știam că veți fi generos. Într-adevăr, voi fi. Renunț la orice drept asupra blocului de marmură și la cei 37 de ducați cât m-a costat. Marmura va fi a ta care răsplată pentru răbdarea cu care ai așteptat. Îi mai rămăsese o singură ieșire. Bancherii florentini, rucelai și Cavalcanti Se va împrumuta. Se așeză și scrise tatălui său o scrisoare vestindul. Am să-ți trimit tot ce trebuie, chiar de-ar fi să mă vând pe mine însumi ca sclav. Apoi se duse la Paolo Rucelai să-i înfățișeze încurcătura. Un împrumut la bancă? Nu, pentru dumneata ar veni prea scum cu 20% dobândă. De la mine da, ca împrumut personal fără dobândă. 25 fiorinii ți-ajung? O să vă înapoiezi banii, fiți sigur. Până nu vei avea bani în punga dumitale, nu te gândi la asta. Alergă prin labirintul de străzi nepavate, înnecate de nisipul râului, prin înghesuia la mulți mizorite, îi dădu lui o scrisoarea de credit semnată de rucelai, adăugă de la el o notă către Consilio, prin care își lua răspunderea pentru restul datoriei și se lega să o plătească până la sfârșitul anului. Cu siguranță că asta și-a dorit tata, spuse Bonarotto pe gânduri, ținând între degete cele două hârtii. Nici el, nici unchiul Francesco nu mai pot să câștige nimic. Acum noi suntem Bonarotti, tu și cu mine. Din partea lui Leonardo sau a lui Giovanni Simone nu putem aștepta niciun ajutor. Iar cel mic Sigismondo breaz la negustorilor de vin la a dat afară. Imediat cetata va vedea hârtiile astea, vei primi pe cap toată întreținerea familiei Bonarotti. Dar și norocul vine grămadă ca piersicile când se coclivezile. Isprăvi lustruirea micului Cupidon, un copil încântător, abia sculat din somn, întinzând mâinile ca să fie luat în brațe de maică sa. Balduccii rămase vrăji de căldura lui cuceritoare, de frumusețea mătăsoasă asupra feței. Îl întrebă dacă n-ar vrea să i arate și stăpânului său, Jacopo Galli. Nu mai era bugiardinii ca să-l ajute să împingă pe străzi căruciorul cu marmura. Balducci închirie un catâr cu un samar încăpător atârnat la oblânc. Michelangelo îl înfășură pe Cupidon într-o pătură și mână catârul pe lângă San Lorenzo din Damaso pe ulița Lentarii in Parione. Casa Galii fusese ridicată de unul dintre strămoșii lui Jacopo. Îi mai era recunoscător acestui înaintaș pentru faptul că începuse, tot atunci, să adune sculpturi antice în colecția lui, pe care acum nu o întrecea decât cea a cardinalului Rovere. Balducii legă catârul în timp ce Michelangelo dezveli lucrarea. După ce coborâ un șir de trepte late de piatră, se văzuse într-un atrium, închis din trei părți de zidurile clădirii și în cea de-a patra de șirul de trepte, creând impresia că te afli într-o grădină scufundată sau mai curând, gândi Michelangelo rotind grăbit privirea de jur în prejur, scufundat într-o lume pustie în care se aflau doar statui, frize de marmură, sălbăticiuni de piatră ghemuite. Jacopo Gali, care își desăvârșise pregătirea la Universitatea din Roma, Rămăsese toată viața un cititor pasionat Acum lăsă din mână broaștele lui Aristofan și început să se ridice într-un jilț scund Părea că nu va sfârși niciodată această lungă operație Doi metri, 2 metri și ceva, poate chiar doi și jumătate Era fără îndoială cel mai înalt om pe care îl văzuse Michelangelo cum erin din pricină că o viață întreagă fusese nevoit să se aplece spre cetățenii Romei, îndeopște de statură mică. Michelangelo părea un copil în fața lui. A, vii cu o marmură în brațe? Asta e o priveliște care îmi place cel mai mult în grădina mea," spuse Gali. Michelangelo așeză lucrarea pe masă lângă cartea lui Gali și-și înălță privirea spre ochii albaștri ai lunganului. Mă tem că l-am adus pe cupidon al meu într-o vecinătate aspră. Eu nu cred, murmură Gali, cu o voce pe care se străduia să o păstreze moderată. du dul pe prietenul tău, Bonaroti, în casă să ia o felie de pe pene rece. Peste câteva minute, când se întoarseră în grădină, văzură că Gali dăduse jos un tors de pe piedestal, ce se afla pe zidul scund de lângă scară și l-așezase în loc pe Cupidon. Se lungise înapoi în jilț. Aflat în spatele gazdei, Michelangelo a avut prilejul să cerceteze cele trei torsuri grecești, sarcofagul roman, friza de templu, lespedea de zid cu un uriaș grifon așezat, leul egiptean cu cap aproape omenesc. Ochii lui Galii scânteiau. Mi se pare că acest cupidon al Dumitale stă aici din ziua când m-am născut. Pare un urmaș direct al oricărei dintre aceste sculpturi. Vrei să-mi-l vinzi? Ce preț să-i punem? Modest, Michelangelo murmură. Cât socotis dumneavoastră! Vreau să cunosc întâi starea Dumitale materială. Michelangelo îi istorisi povestea ultimului an pe Așadar, te-ai ales cu niciun scudo drept plată și cu un bloc de marmură de 2 metri și jumătate. Să zicem că acest cupidon merită 50 de ducați. Întrucât știu că ai nevoie de bani, am să-i îngădui lăcomiei mele să coboare prețul la 25 de ducați. Dar, pentru că nu pot suferi târguiala când e vorba de artă, am să iau cei 25 de ducați pe care aveam de gând să ți-i scad, și o să-i adaug la prețul de la început. Ce zici de socotelile mele? Ochii chihlimbarii a lui Michelangelo străluceau. Signor Gali, de un an gândesc lucruri pe seama romanilor. În fața dumneavoastră însă îmi cer scuze pentru întregul oraș. Gali făcu o plecăciune așezat fiind în jilț. Acum hai să vorbim nițăl și despre blocul acela de doi metri și jumătate. Ce crezi că s-ar putea ciopli din el? Michelangelo îi vorbi despre desenele lui pentru un Apolo, pentru o pieta, pentru bahus. Galii se arătă curios. N-am auzit niciodată de vreun bahus, dezgropat pe aceste meleaguri. Deși se află unul sau doi aduși din Grecia niște bătrâni bărboși și camposomorâți. Nu, bahus al meu va fi tânăr, așa cum îi stă bine unui zeu al veseliei și al belșugului. Adum desenele mâine seară la nouă. Gali luă din casă o pungă și numără lui Michelangelo 75 de ducați. Pe străzile întunecate, Michelangelo mână catârul la grajd, unde plăti chiria, apoi se îndreptă spre casa lui Rucelai ca să-i înapoieze cei 25 de fiorini împrumutați. În seara următoare se prezentă în grădina lui Gali la ora hotărâtă. Nu era nimeni de față. I se păru că trec ore nesfârșite. Se și vedea lăsând baltă blocul său de marmură ori revânzându lui Gufati pe un preț de nimic și întorcându-se la Florența cu primul convoi de mărfuri. Dar Gali sosi în grădină, îi ură bun venit, turnă ceva de băut pentru ei doi și se așeză să cerceteze desenele. Peste puțin timp, signora Gali, o femeie înaltă, mlădioasă, care nu mai era tânără, dar păstra încă o frumusețe nobilă, veni să cineze cu ei la lumina lumânărilor. O boare răcoroasă vântura arșița verii. Când se termină cina, Gali întrebă. N-ai vrea să aduci aici blocul și să-l sculptezi pe Bacchus pentru mine? Ai avea o odaie unde să locuiești și ți-aș plăti 300 de ducați pe statuia terminată. Michelangelo își coborâ fruntea astfel ca alicărirea lumânării să nu-l trădeze. Fusese scăpat de o întoarcere umilitoare la Florența, de înfrângere. Totuși, a doua zi de dimineață, pe când umbla alături de căruța lui Gufati, care îi ducea coloana de marmură de la palatul Riario la casa lui Gali, cu bocceaua de haine sub braț, se simți ca un cerșetor. Urma să-și petreacă viața mutându-se dintr-o odă între alta Știa că mulți artiști umblau așa, de la o curte la alta, din stăpân în stăpân Ca cei mai mulți erau bine găzduiți, hrăniți și omeniți Dar mai știa că el nu se va mulțumi niciodată cu asta Își făgădui ca într-o bună zi, cât de curând, să devină singurul său stăpân Înăuntrul propriilor săi pereți Capitolul 6 Fu condus într-un dormitor din aripa opusă celei pe care o ocupa familia Galii, o odaie plăcută, încălzită de lumina soarelui. În partea din fund, o ușă dădea spre o livadă de smochini. La marginea livezii se afla o magazie cu podeaua de lut. Michelangelo scoase acoperișul de scânduri, lăsând drept avan doar umbra smochinilor. Spatele magaziei dădea spre o uliță dosnică, pe unde puteau veni să-l vadă prietenii sau să-i se aducă materialele. Printre pomi, casa nici nu se vedea și se afla destul de departe, așa încât ceilalți nu puteau auzi ciocănitul lui. Așeza afară un butoi în care, cărând apă de la fântână, să se îmbăieze seara înainte de a-și pune haine curate spre a lua cina în grădină cu familia Galii. Jacopo Gali nu părăsea banca la ora mesei. Prânzul nu se servea acasă decât duminica și la sărbătorile religioase. Astfel că pentru prânz slujitorul îi aducea pe tavă o hrană ușoară pe care Michelangelo o mânca pe planșeta de desen, mulțumit că nu trebuie să-și mai schimbe hainele și să-și piardă timpul cu întatoririle de musafir. Într-o scrisoare, Tatălui adeveri primirea celor 25 de fiorini. Negustorul de mătăsuri primise garanția de plata lui Michelangelo, dar mai cerea încă jumătate din cei 50 de fiorini ce i se mai cuveneau. N-ar putea Michelangelo să-i mai trimită încă 25 de fiorini cu poșta de sâmbătă? Michelangelo oftă, îmbrăcă o bluză ușoară și mai duse 25 de ducați la banca lui Jacopo Gali. Din Piața San Celso, vecină cu banca familiei Chigi Balducci lipsea așa că se duse la masa de lucru a lui Jacopo Gali Acesta își ridică ochii și nu dădu niciun semn de recunoaștere De altfel, nici Michelangelo nu le recunoscu pe Jacopo Gali Fața lui era aspră, uscată, lipsită de expresie Îl întrebă rece ce dorește să trimit niște bani, 25 de fiorini, la Florența. Puse monedele pe masă. Gali chemă un slujbaj de alături. Treaba se îndeplini repede. Fără să-și ridice ochii cu buzele strânse, Gali se întoarse iar la hârtiile lui. Uluit, Michelangelo se întrebă. Cu ce lui fi jignitoare? Se lăsase întunericul când se hotărâ să se întoarcă acasă. Din odaia lui văzu lumină în grădină. Deschise binișor ușa. A, iată-te!" strigă Gali. Vin o să bem un pahar din această maderă minunată." Jacopo Gali, înseninat, ședea lungit în jilțul lui. Îl întrebă pe Michelangelo dacă își pregătise atelierul și dacă mai are nevoie de ceva. Schimbarea purtării lui avea o pricină simplă. După cât se părea, Gali nu putea ori nu voia să arunce o punte între cele două jumătăți ale vieții sale. La bancă se purta țeapă tăios. tăios. și lui de afaceri admirau repeziciunea cu care descurca treburile, cu cele mai spornice rezultate, dar ca om nu le plăcea. Ziceau că nu e omenos. Când ajungea în sa acasă, Gali își lepăda această piele precum o șopârlă, Devenea vesel, blând, plin de duh Niciun cuvânt despre afaceri nu-i mai venea pe buze În grădină vorbea numai despre artă, literatură, istorie, filozofie Prietenii care îl vizitau mai în fiecare seară Țineau la el și îl respectau Socotindu-l un om instruit și generos Pentru prima dată de când venise la Roma Michelangelo începu să cunoască oameni deosebiți Peter Savinus Profesor de elocință la universitate care nu era atras câtuși de puțin de sculpturile lui Gali Dar care poseda ceea ce Gali numea un număr neînchipuit de mare de inscripții creștine străvechi Colecționarul Giovanni Capocci Unul dintre primii romani care se ocupase stăruitor de săpături la catacombe Pomponius Letus, unul dintre foștii profesori ai lui Gali fiu nelegitim al puternicei familii San Severino, care, deși s-ar fi putut mulțumi să-și ducă zilele într-o distinsă trândăvie, din potrivă, își închinase viața studiului, locuind într-o cocioabă și umblând îmbrăcat modest cu pantalon de piele. De obicei, trebuia să mă duc încă de la miezul nopții la sala unde își ținea conferințele ca să mai pot găsi un loc, îi povesti Gali lui Michelangelo. Apoi, Așteptam ivirea zorilor și îl zăream coborând dealul cu un felinar într-o mână și cu un manuscris vechi în cealaltă. Era hărțuit de Inchiziție pentru că academia noastră, ca și academia Platon din Florența, era bănuită de erezie, păgânism, spirit republican. Galii râse pe înfundate, învinuiri, de altfel, pe deplin întemeiate. Pomponius, iată de pătruns de păgânism, încât vederea unui monument antic poate să-l miște până la lacrimi. Michelangelo bănuia că și Galii era pătruns de păgânism, deoarece nu văzuse niciodată în casa lui vreun slujitor al bisericii, în afară de cei doi frați orbi, Aurelius și Raffaele Lipus, călugări augustin de la Santo Spirito din Florența, care improvizau cântece latinești și imnuri poetice, acompaniindu-se la liră, și de francezul Jean Villiers de Le Grosley, cardinal de San Dionigi, un omuleț firav, cu barba albă îngrijit tăiată, îmbrăcat într-o sutană purpurie. De Le Grosley își începuse cariera religioasă la o mănăstire benedictină. Apreciat de Carol al optilea pentru credința și erudiția lui, fusese făcut cardinal la cererea acestuia. N-avea nimic a face cu putreziciunea familiei Borgia și ducea la Roma aceeași viață pioasă pe care o dusese și în mănăstirile benedictine, continuându-și studiile despre părinții bisericii, domeniu în care era socotit un mare învățat. Nu toți acești oameni erau în vârstă. Se împrieteni și cu Jacopo Sadoleto, din Ferrara, un tânăr de 20 de ani, desăvârșit versificator și latinist, cu Serafino, poetul idolatrizat la curtea lucreției Borgia, dar care când venea pe la galii nu pomenea niciodată de familia Borgia ori de Vatican, ci își citea poemele lui istorice, acompaniindu-se la lăută, cu Sanazzaro, când împlinise 40 de ani, dar părea de 30, în ale cărui stihuri se îmbinau imaginile păgâne cu cele creștine. Preocupările religioase ale familiei Gali se reduceau în general la participarea la liturghie, duminica și la sărbătorile religioase mai însemnate. Jacopo Gali mărturisi că anticlericalismul său era singurul mijloc prin care își putea arăta împotrivirea față de corupția familiei Borgia și a partizanilor ei. Prin lecturile mele Michelangelo, am putut urmări ridicarea, culmea, decăderea și dispariția multor religii. Așa se întâmplă azi cu religia noastră. Creștinismul a avut 1500 de ani ca să se desfășoare și a ajuns unde? La omoruri, lăcomie în incest, la pervertirea tuturor principiilor credinței. Roma este mai stricată astăzi decât Sadoma și Gomora când au fost mistuite de flăcări. Cum a spus și Savonarola, nu? Întocmai, încă o sută de ani sub Borgia și nu va mai rămâne nimic aici decât o grămadă istorică de pietre. Dar familia Borgia nu poate stăpâni o sută de ani, nu-i așa? Pe fața mare deschisa lui Gali se adânciră cu temari. Cesar Borgia tocmai l-a încoronat pe Federico, rege al Neapolului. S-a întors la Roma în triumf și papa i-a încredințat moșia fratelui său, Juan un arhiepiscop a fost prins măsluin dispense. Un episcop a strâns 10.000 de ducați din vânzarea slujbelor în curia papală și așa mai departe. Toate desenele pe care le făcuse pentru Bacchus, zeul grec al veseliei, îi se păreau acum ușuratice, fără adâncime. Încercase să se refugieze în trecut, în epoca legendelor, dar se jucase cu miturile ca un copil cu jucăriile. Realitatea lui de acum era Roma. Papa, Vaticanul, cardinalii, episcopii, orașul cufundat adânc în stricăciune și decadență, din pricină că ierarhia bisericească se înfrupta nemilos din bunurile lui. Simțea o silă nemărginită față de această romă. Dar putea oare să sculteze din ură? Putea să se slujească de marmura lui albă pură pe care o iubea ca să întruchipeze răul și duharea morții, care nimiceau ceea ce fusese odată centrul lumii? Nu s-ar fi născut astfel oare primejdia ca și sculptura lui să trezească ură? Nu, el nu se putea hotărâ să părăsească idealul grecesc al frumuseții născute din marmură. Somnul îi era frământat. Adesea se ducea în biblioteca lui Gali, aprindea o lampă și scotea cele trebuitoare scrisului, așa cum făcuse la Aldovrandi, după ce o întâlnise pe Clarisa Atunci dragostea fusese cea care îl frământase Și îl făcuse să aștearnă versuri ca să se răcorească Acum era Ura Un simțământ tot atât de mistuitor ca și dragostea Care îl mâna să înșire sute de versuri Până când în zori izbuti să spună ce avea de spus Noi facem din potire coifuri spade Iar sângele lui Crist se vinde ciuturi nu cruce, spini, ci săbivezi și scuturi. Blândețea însuși lui Isus iar scade. Spre stele sângele ar sui cascade de a vizita romanele ținuturi. S-ar face și pe pielea împrumuturi și în drum oricărei bine baricade. Pierdut am tot cum pierd orice tezaur. Și mă împietrește cel în mantii sfinte precum meduza în ținutul maur. În cer n-au preț puternicii sau banii. Dar ce să mă aline înainte când țărmul celălalt pierde în stranii? Căută prin colecțiile din Roma sculpturi antice. Singurul Bahus tânăr pe care îl găsi n-avea mai mult de 15 ani și era cu totul treaz. Din felul cum ținea nepăsător un ciorchine de struguri, părea scârbit cumva de faptul că născocise aceste fructe atât de ciudate. Dar el voia să întruchipeze în sculptura lui veselia, să încerce să prindă înțelesul rodniciei zeului naturii, Dionisos, puterea băuturii amețitoare care îi dădea omului prilejul să râde, să cânte, să uite o vreme de necazurile sale pământești. Poate va izbuti în același timp să arate și ruina celor care caută prea multă uitare, cum vedea pretutindeni în jurul său, părăsind cu totul bunurile morale și spirituale pentru plăcerile lumești. Silueta centrală a temei sale va fi Bacchus, o ființă omenească mai degrabă decât un semizeu, dar va dăltui și un copil de vreo șapte ani, cu trăsături dulci, drăgălaș, ciugulind dintr-un ciorchine de strugure. Compoziția lui va avea în ea și moartea simbolizată de tigrul dornic de vin, pe care Bacchus îl iubea, vor fi de față însă numai capul și pielea tigrului, cu totul lipsite de viață. Cu Cutreieră iar băile în căutare de modele, crezând că ar putea alcătui un bahus, așa cum făcuse cu Hercule, din părți diferite luate de la sute de toscani, un gâtlej de aici, un braț de colo, un pântece de la altul. Dar când, după câteva săptămâni, împreună trăsăturile cu peniță tare de argint, Portretul întreg nu i se păru convingător Se duse la Leo Balioni Am nevoie de un model, tânăr, sub 30 de ani, dintr-o familie bună Și cu trup frumos, nu? Nu, un trup care a fost odată frumos, dar nu mai este Un trup ruinat Ruinat din ce pricină anume? De vin, de sfru, necumpătare Leo se gândi un timp, silindu-se să-și amintească siluetele și trăsăturile tinerilor romani pe care îi cunoștea. Cred că îl știu pe omul de care ai nevoie. E contele Ghinazzo. Dar e bogat într-o familie nobilă. Cu ce l-am putea ispitioare?" Să-l măgulim spunându-i că va deveni nemuritor întruchipându-l pe marele zeu Bacchus sau Dionisos dacă-i place mai mult." Momeala asta s-ar putea să-l atragă. Omul n-are niciun de îndelenicire și îți poate pune la îndemână timpul lui, sau mai bine zis, ce mai rămâne din timpul lui când se trezește după orgiile de peste noapte. Contele se arătă încântat de rolul ce se încredința. După ce străbătul Ivada împreună cu Michelangelo și se dezbrăcă, luând poziția cerută de sculptor, spuse, Știi? Nu mă mir deloc, am fost ales tocmai eu pentru treaba asta. Întotdeauna mi s-a părut că arăt ca un zeu. Michelangelo se duse la planșeta lui de desen cu răsuflarea tăiată de bucurie. Prin toată Italia să fi căutat și tot n-ar fi găsit un model mai potrivit. Capul nițel prea mic față de trup, pântecele moale și cărnos, fesele prea mari față de tors, brațele ca moi de la cot în sus... Picioarele tot atât de drepte și de vânjos modelate ca ale unui luptător grec. Era o siluetă fără sex, cu privirea tulbure de prea mult vin, cu gura moale pe jumătate deschisă. Totuși, brațul îndoit care ținea în sus cupa de vin vădea forța musculară, iar pielea fără pată, netedă ca mătasea, lucea în lumina puternică a soarelui, făcându-l să pară parcă luminat dinăuntru. Sunteți desăvârșit, strigă Michelangelo încântat. Bahus în carne și oase. Mă bucur că ești de părerea asta, spuse Contele Ghinazo, fără să se întoarcă. Prima oară când mi-a propus Leo să fac pe modelul, i-am spus să nu mă plictisească. S-ar putea să fie însă un lucru interesant. La ce oră să vă aștept mâine și vă rog să nu vă simțiți stingherit câtuși de puțin? Aduceți-vă și vinul cu dumneavoastră. Așa e mult mai bine. Începe să-mi placă chiar. Pot să stau cu dumneata toată după amiaza. Dar, fără vin, ziua e atât de searbădă. Mie nu o să-mi păreți searbă deloc, meser. Am să vă văd în fiecare clipă într-o lumină nouă.